صلی ابراہیم الله تعالی زنه اقا مو داغی اسباب داغی حکمتونو بیان کول چاکه حکمت چه دے مدافع د مزرتو داغی امسلام مخ کې بیان کول وس نور می سالونه ذکر کوي چې زونو احادیثو کې او زونو رواياتو کې د باز احکاماتو ثوابونو بیان شوي د ترغیب لپاره یا ازګونو بیان شوي د ترہیب لپاره زونو کې عمل در ترغیب د پارا ثواب ذکر شوی او ځنو کې عذاب ذکر شوی د عمل نه د بچ کېدل د پارا لپاره لپاره کې مستقیل راځو نه وی ځنو ته نبی رسول الله ص خپل اشاره کړی وي او ځنو دا شوی چې صحابه کرامو تپوس کړی وي د تپوس نرستو نبي عليه صلوات والسلام جواب ورکړی لکه یو روایت کې راځي نبی عليه صلوات والسلام فرمایي څه سره په کور کې منزو کې د هرکه کور کې منزو کې اگر کوم جماعت سره وي او بل مو سره په جمعه کېو کی کیږي په مسجد کې چې کوم وقف جمعاتي پاقی کې او کی دا د جمعت موز دا بازار دا موزنا او د کور دا موزنا پینزیش درجه یا اویش درجه سیوا ده اوزده کې وجه سدا دار ترغیب د دا بارا نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه عامل ترغیب ورکرده دا جماعت ستا او د جمماتموننس ته ترغی بور کړه دی نو پهد کې حکمتسه دی نوبی دی ساتتو سلام دا هغې وجه وله د هغې ووجې حاصل دا دی چې سومه مشت زیاتيږي نو د مراج زیاتيږي جممات کې چې سړی موننس او نو او دسوکې کور کې بیا د کور نه روان شي جممات ته الت انتظار کوي چې بلار دې روان دي نو په هر قدم ولا لازمي ورغې سو دراجات ردي و جن سو سيوا شو و بين في باز المواز يثار الترهيب والترغيب و راجع الصحابه في او رجوكړو و صحابه کرامو د تاسو کلو کرامو په زینو ځایونو کې المشتبهات کوم ګرانو فق شخ شباته مرد الامر اله اصله نبی عليه السلام دا غي شبرت کړی دا او رد الامر اله اصله او خبر خپل اصل تر اګه زولیدا که یو داری و ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمائی لی دی سوالات الرجلی فی جماعت انتزیدو علی سوالاتی ہی فی بیتی ہی یو سڑے چه کمدنو منزو جماعت سره نداز زیادتی گی علی سوالاتی ہی فی بیتی ہی و سوالاتی ہی فی سوقی ہی اما انفضدنا پا کور کې او په بازار کې پاگی بانے زیادتی گی خمسوں 20 درجه 23 درجه و ذالکان حد کو می ذا توضع حسن لوذ و سماط المسجد لا يريد الا الصلاه اور دی وجاره چ یقینا یوتن استا سنا 14 سکینو خست کیو دس ترا سماط المسجد بیا جمعه ترا ش لا يريد الا الصلاه اراده نی ویدو منزو الحدیث یعنی اقرا الحدیثا الى اخره <تصفح> ول ولاد روایت لره ترخیره پوری باغ روایت کی بیا راغلی چې نبی رسول سلام فرمایلی دی به کل خطوهن پاریو قدم ور الله تعالی چې کوم نواجرلی کی بل مثال نبی علی سلام اورز فرمایل چې اوسړې خپلې بیبي بی سره جما کوي کدام صدقه ده یعنی له ثواب دی صاحب کرام او تاسو کو ګرانه شوو صاحب ته دا ده مشکل پښو چې په جما کولو کې خو د عبادت نیت نیوي او د صداقی چې ګم نیت ویناو غو نه وي هغه سره خپل قضاء شهوت کوي نو په قضاء شهوت کې هم سړي لاجر راضي ملاويږي نبی عليه السلام ته وي کې چې زړه دا قضای شو د سړې په حرامو کې کوي وږي تر بوله راځي او کونه راځي ګناه بوله راځي کونه راځي هغه وتي او راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل چې په حلالو کې پوره کینو الله تعالی اجر ورکوي کنه ته اشتباره او نبی عليه الصلاه والسلام دا غي اشتباسو وکړو حالو کو جواب ورکړو وقاله فی بوز احدکم صدقه و جمع دیو تن ستاسو که دخپلی بی بی سرادا صدقه دا قالو یا رسول اللہ صحابه کرام و عیده اللہ رسوله ایاتی آها دونا شهوته رازیو تن زمنگنا خپل شهوت تا و یکونو لہو فیها عجرون یعنی پورا تن زمنگا خپل شهوت لرا و يكون له لہو فیها عجرون دلرا ام پا دیکی عجری نبی عليه السلام وروي رايتم خبر مكي لو ذا في حرام لكان عليه فيه وزر كدې پوره کې دي شاوات لاره په حرام کې نو پد باندې به وزر وي اغي خو بیا او خامخوي فكذلك اذا وذا في حلال كان له اجر جکل دې پوره کې دي شاوات لاره په حلال کې نو زلاره به یې اجر درې مثال ذکر کئ نبي عليه السلام یې وویل چې دوه مسلمانان یو یوبل توسل را او با سیوبل تمخامخ سیوبل وجنی نو دواړه به ورتدي وجن کې و مورتدي او چکه مو وجه لکی غو بم څه تدې صاحب کرامو ته لکه ګرانه شو هغه کپو شو کو چې قاتل خو وزګږي چې قاتل له خدا مقتول و ول دوزخت دي نبی صلی الله و سلام ورته فرمال د مقتولم دایره سو چې دا سړې څخه و وجل رازمی مسمم می او کنه دوم توره راغسته و دله هم د دې ګناشته لکاین الذين يحبون ان تشيع فاحشه چې کلازم مسممي دا سلوره درجه چې ارادي کمه دا خاطر حدیث النفس او هم دې کې چې ګمنه نو نشتا او باز می مسمم کې چې دې پاری کې دوه غوناي کوو کوونو ويزر دو ارادي پيش تا جزل تا المسلمان بي سيفه هما فالقاتل والمقتول كلا هما في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول په داغه چې کومونو قاتل شو فما بال المقتول ري مقتول سو وجد نبی علیہ السلام ورطا فرمال انہو کانا حریسان علا قتلی تید مقتول ام دا مضبوط ایرادا او آویر سیو چه دا سڑای با وجنم خو غزار پیسو شو دا اغمخ کشو گینی دو موجو دو پیو میلن کولا دا سنور زائینو شو دا اغیر آج مکاول گران نی نه کارنن دا دیر شید روایتو کی و بایی انا ابن عباس صحاب کرام هم بیان کړی دا غیو مثال ذکر کړی مرفور روایتونو نه ذکر کړل صاحب کرام نوم ذکر کړی یو مثال وی چې د جمیه د غسل لپاره کی راځي چې دا په هر بالغ باندې واجب دی هر بالغ باندې واجب دی نو عباس رضی ر اللهتهرنو د هغې وجه وله چې خلک مضدور کارو او غریبانانو نو نرا جامې ووي نه بس یو جوړه جامې به و او چې ګرممی ک پغا غست او مدوری به کوله دا مزد دا وجه نه مزدري شو بهکې او بل ګرممی به وهله د حره او بل غټ جامې ټ پ غست او نو آغی با خوالے او سہولیات نو مزاری او تن نبا ڈڑو زی خاتے سوچی دو جمع پر از گرنم شی پاکیم نی او اسخا جامع غوشتی نو سو خوشبودار ماحول بے بجمات کې لکا تا تراخت را خوبوی نو بدار چا تراخ نزی په کاردار چې غوشلو کی جو میل آرازی نو غوشلو کی نو خالکو تبا تکلیف ہو نوی دیو بلنا زا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل بیا روستو کې تخفیف راغې چې خیر نکوسو کولا ان بیا دوسو کافی مکافئ ده وابای ابن عباس رضی الله تعالی انهما سره مشروعیت غسل لزوم غسل الجمع دې مثال ذکر کئ نبی علیه صلاتو سلام روایتته ن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان به سمری قبلو دوه صلاحیا نبی علیہ السلام موږ نه فرمایله د میوږه خرڅولو نه هغه وخصی چې لا دا غیر صلاحیت کارشه ونیوی صلاحیت زنیوی کارشه ونیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ فرمایله چوړی وړی فرض کی اوصرہ شرط داو لگی چې دا په دیوونو باندې طرفخوالی پوری سوي پرتې دا خر سوال حرام دی حناف مو پس دی کی زید رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن ثابت علت ی سبب ولوی او جزا دا چې دا فصل په دی حالت کې نه دی شیدو آفاتونه محفوظ دی کده دینا رستو پده بانی افتراغی گلی را لستیلی را دوفان را گئی یا پی چنجی اولا دا فصل تباکی گئی زن وقت کی فصل دا سیالت دورسی که گلی بارانوشی فصل نقرابی گئی امیوان نقرابی گئی او دالا پا دا سی ٹیم که ده قبل بودوی صلاح دا مطلب ده چې محفوظ نه دا آفاتو نا که فصل خرابی و دا ضرور مسلمان نظرور کولی او دین و جنگ جوړيږي گی مفضیل المنازار و زید امن سابت سببا نهیا عن بی استعماری یا و زید ثابت سابت بینا سببا بینا بانی زید پیمنی ابباس سبب دید بینا او زید امن سابت بیان کرده سبب نهیا عن بی استعماری قبل این اب دو صلاحو دれい مثال بیت الله شریف کې سلور ارکان دي خو دوه ركن شي دي لاغي خولولي استلام نه یو ركن هماني دي اول او ركن د حاضریا سواد دي الله دې موږ تل حرم ته باداب او په احترام باندې حج او عمره د عربیا بیا ابوذی چې کله بهتونله شری سړل شي تووااب شو روکي کوم دی نه چې کمم ګډ کې حجری ود لکېدللی دی نو هغې ګړډ ته روکن دا حجرې ود و ل کېي دمللتظم سره د بتونله شرف دروازې سره جوخت دی بیا چې تواف کوي نو چې او درم ګډ را نو هغېته رورک امانی و انه د حجره اسود نه چې په ثواب کې مخکې راځي هغه طرق نیامانی ویلې کیږي ور او رمانی استلام حاضر و کو د حجره اسود دا د ورک نیندې د استلام راغله ابن عمر رضی الله تعالی <سؤال> عنہ د دې چې کمونو سر بیان کو او اوراز چې کمونه ولوي چې دی نو ابن دا د نتت نه کانو کار او احترام دی او رکن اماېدي براهی م سلاتتو السلام نهخه ده دا د ابراهhim مې سلاتو سلام د وي نه کېږي نوب نه یب عمر سر رالی تتصاارله سلامې رولی مری کار د ساح کرامو د جواننا ناقوالن ادری مثالنو بیان کل سمم لم يزل تابعون سمم من بعده من العلماء بیا همیشه تابعین تب تابعین مجتهدین یعللون الاحکام بالمصالح شده با تعلیل وائلو دا احکام با مصالح وصرا ویفهمون او خلق به پویا کول نده با مقاصد و باننیه اعمال و پروح بانه بی خلق پو یکو و یخار رجون لیل حکم المنصوص مناتا مناصبا او را اسطبه ده حکم ده منصوصه ده پارا علت او مدار مناسب چې د حکم مدار پا غی علت بانده ده و چه کلوه ده مشروع حکم ده منصوص د منصوص ده پارا بی علت تلاش کو مبیابی پی غیر منصوصه خیاس کوی غیر منسوس به بیاخیاسکل لکه چې ستوکی حینتابه حینته شاعر به شاعر په دا روایت کې نبی علیہ الصلات والسلام شپږ سونو بیان کړی دي اصحاب کرام او دا مجتهدین او دا منسوس کاله تر اوستو چې جن څو قادرو جن څسو قادر په باغی باندې غیر منصوص اشیا سکرو خیاس کی لیدفع ذرین او جل بینافعین مدار مناسب ذکر کی چه دا حکم منصوص معلل لے یا پا دفع دا مذررت یا پا جل بی منفات کاما او و مبسوطن فی کتبه هم و مذاہبه هم اکداد آغیب و کتابون و مذہبونو کی راغلی دی دا اجمالن ذکر کل بیاچاپ کسنا سا تدوین ام کرده دی شاش ابتدا نوې چې دغه کړه چې اسه لیکل نه نکړي ثمه تل غزالي والختاوي وابن نص عبد السلام وامثالهم شکر الله مساعيهم بنوکت اللطيفه وتحقيقات شريفه دې خلکو بیا ډېر چې کمند نو باسو کو امام غزالي امام ختاوي اېزم ابن عبد السلام وامثالهم د دې غون دې نور خلک اللہ را دید عملونو قدرو کی راولی دلی دی راولی نکته لطیفه باری که باری که نکته ذکر کرده و تحقیقات شریفا او شریف شریف تحقیقات این عمده و عمده تحقیقات سکلو ذکر کرد نیمام غزالی کتاب احیاء الالوم ده تقریباً نیمام غزالی اکثر کتابون چی دی داده تصوف دا ندائی دی احیاء الالوم ناغستی دی کیمیا سعادت سره دا مسل کې دا احیاء علوم اختصار دی او احیاء دو کیمیا سعادت اختصار بیا تبلیغی دین نه ډیر مختصر دیغه دا دري کتابونه خو په یو لاند باندې دی نورم کتابونه ډیر دي دی. او په دا احیاء علوم بارک علمان ذکر کړي واقعی احیاء العلوم ہے او دا خطابی کتاب چی دے نمال مصنن دا ابو داود شرح دا باغی کی اغاو بدے بانے کلام کردے او عیز ابن عبدالسلام چی دے عیز ابن عبدالسلام نو اغاو بدے چې کچی کم دنو تصنیف کردے جراغی علی المام نم نم و کې امام ابن تیمیر رحمه اللہ تعالی در اتار از الاقل و النقل غرد کتابی لکھلے او مولانا تانویر رحمه اللہ تعالی او اوڑکے کتاب لکھلے دیں اصل کې دشاہ سبد حجت اللہ نماخوز دیں اس احکام اسلام اقل کې آئینے میں نو دے آلمان و کارونو بگی کری دیدی بینکت لطیفہ و تحقیقات شریفہ